یاد ولری د اقراء اسلامیک اسټ مرکز د کسخانه بازار شاته کباری بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان الحمد لله نحمدو و نستعينو و نستغفرو و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاضي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا دا خبرو بیانیدله چې سره یوینسان یا یوجن الله پاک هغه صحیح ایمان ورنصیب کی نو په دی ایمان باندې ډېر ښهستا او مزیدار نتیجی مرتبه دی یاد دې شیوه چې دې ایمان دې له کله کله په دی او یو چې الله درکا غطا د دنیا او مافيها نه غوړاځو دا په دې چې ما او تا ته الله چرتره کړو نو دا د دنیا او مافيها د ټولن غوړاځو د دنیا کې د صنع متونه تا دا درکیش دا کم دی او عمل هغه د دنیا ما الله ص فرمای رکعات الفجر خير من الدنيا وما فيها د سار دا داد د دنیاو ما فی هنگو رذیم نبیل اسلام فرمی لغدوتن فی سبه اللہ و روحا خیرمی دنیا و ما فی ما زیگر وخ سار وخ د دین د پار و د جیحاد د پار د دنیا و ما فی هنگو رذیم او داس نور عمانم خودلی شویدی چې دا دې ټول شېانو نه غواړي نه پاتې لودي ایمان غفیدی او ډېر لوي شې دا خبرې دې دی چې په دې کې اوس مون په امتحان کې پراته یې د ایمان پیری د سې دې چې لګي غایب دي پر سترګو نغد نغ کړي الله یې ور کوي انسان تاودا ضرور مېلاوي دې خبره وایي سوچوږي خو د دنیا پیری چې دې غاده نغد ښکارې نو دا بندگان الله امتحان که چه, چه دیو هاگه شه چه اگه دیر فیده من ده خلک شنی غیب ده چه اگه غوره که او کنه هاگه سه چه اگه خکاره ده و دا اگه فیده با یه بني دا امتحان که الله پاک همیشه بندگانه چه منگه ما چه ویلی او دا نویر اسام عدد مبارکم داو چه مرگری بید دسی پا امتحان که چه آل غزاده تبوکیم دا مقصدو چه دا او را حد دا غره او که د الله حکم غره کی نو په دې چې غزې تبوک ته وزي او غره دیر په وژن راځه من شوی دی او وسو کیلومتره لار ده او دا و دا نه په دې کې منې په قان ایست چې دا, دا سو کولې چې دا منره خبره ده عموما نه الله استقامې په امتحان کې داس امتحاناته کې په بندګانو چولې کې د نبی زرمم كلا خلک دې امتحان کې اچول چرا دا دنیا غورا غور کی کدا دین غورا کی هغه شې چې کما دا اخرت په لحاظ رافي زمنده یو روایت کې دا راغلی دی او یعلو زانه تا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې 5 5000 احب الیک پینځه زره گډی دی فقیدی او کنه پینځه کلمات دروښم دا امتحان کې واچاو د دنیا و دا اخرت بارک نوگوی جدا 5 درگوی خودیر در شه ده دا چلی واقلی خود پورا مال درکی کنی 5 درگوی لکا و روپی دي دا دا خودیر خشه خود دی دی دنیا لیکن چې دا دا خمس کلمات بڑیر غوری داغن آغر آخی ویا رسول اللہ نوزید اولی که اختیار الاخره علی الدنیا اخرت غور کول پا دنیا ایمانی شعن غور کول دا دنیا په شعان و باره. راځدا به چې د ایمان لپاره الله سبحانه و تعالی ډیره پیډی مقرری کړی او دا موږ چې کوم بیانو دا مشن مننه خوار په درجه کې دي یعنی دنیا اخرت دا کی کامیاب چې دا د ایمان نه په غیر نه حاصلې لاندې سیوونه اجمالا دا خبره ذہن کې کېنو چې د دنیا او د خیرت پیډی او کامیابیانی او خوشالینی انسان تنیشی حلی حاصل دل بلہ ایمانا که هر سونه برا وخی جی او جدا کیفیت و سرنین دا غرق دے هر سونه چیتنا لڑشی دنیا پلی هاز بیمارین فاقی باقیو فاقی و تکلیفونم پریشانین فاقی دا کیفیت و سرین ایمانی دا کامیاب دے دا اوصولی خبره دا, دا دا اتفاقی خبره دا دا حقیقت د نفس الامری خبره دا دا چې نه کنه خبره کنه د بدی درې قوم د دا اسلام د شوی نه باځه په وخت مون بیان کړ یو څو مختصرا دا غه نه داوم دي د ایمان یو لیا فیدا ده چې مون باندې دشمن الله مقرره کړي د شیطان دی مون ته پستر کو نه ښکارېږي پسترونه ښکارېږي د دې دشمن دی او وغان رښت سخت دشمن دې چې د شپې او د ورځې د سړی په سلګې د نه لري او بلکل دمن کوي کيو سره چې بل لاليږي چې بل سره چې بل لاليږي ان شیطان نه حاضر احدکم فی كل شی موږ سره شیطان هر وخت حاضرې د ورځې په منځ کې د بسر راځي الله عزوجل د ایماني دشمن نه سره بچ دا دشمن به یې خو لیکن وہ شبا بتانے کی شدر بند راشی او وس وسدر واچو گمرادی کی خطا دی کی دا طاقت الله غلہ نہ دی وار کڑے او الحمدللہ دسی طاقت ور نه چې مومن باندې دا زوره چلی دی د ایمان دسی کیفیت د گویا کی تا دی وسپن کوټه جوړا کږي ته ورنوت شیطان بار دشمن د تولاڑ لچ د بس کړه او زی او شدر بندن کی داس مثال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون دا ابلیس چې دی د دمرګري د سلطان نشته دا سلطان یو معنا دا دلیل دما ما ظاهره غدا دا سلطنت طاقت قوت او طاقه الله نه دی ورکړه د ایمان او مقابله کې هغه مؤمنان وعلى ربهم يتوکلون چې الله تزان مکمل سپاره په هر حالت کې په مشکلاتو کې دینی وی کې دنیاوی ارواح ته الله تزه ورس په حال جذبه سغه مشته الله باندې ایمان راوړي بیا که تزه ورس پاري چې الله مشته ډیر کړ شيطان موږ د لريو وسه راځي کدا چلوسي به به څه چلکی او که دا راځي را به څه کی او کدا چل چل دی به کی د دې علاج توکل له الله تزه ورس په حال له چې غمشته کانه هغه برنامه نه کې ایمان توکل لا شي د توکل د ایمان یو شعبه ایمان سرکی سی ریاشی و توکل نو شیطان و سنکی لیسا لہو چې دا سر گمراکی خطایی کې جا دی ایمان استحزارو بے اغم را شیطان لري اللی سمرا جا ایمان نه پیلے کی دلی اغم را شیطان بدن را نزدیکی انہو لیسا لہو سلطان علی الذین آمنون دیو تکیتا گورا وعلا ربهم یتوکلون اعلا ایمان وعلا توکل وعلا خلق د شیطان تصلط پایو پا باندې نیوی کبیل پر دې وجه کې منګ او تاسو مؤمنان او غافل شو شیطان غر راجه د غفلت په وخت کې په منګ باندې عمله وګی نظر د مومن به الله ته توبو او د دې توبینه بعد د ډیرو وچت شي شیطان وای جلکه دا خو ما خطا کښانی او دا غخطاین بعد دا خو ډیرو چت وخدو د دې د وجه ناغذر نه کیږي چې د دې سړي باندې زوړ شم خو ذکر داروس تبیع نویقی الَّذِي يخالف و هواه و يفرق الشیطان من ذلیه ویسو جد خواهشات و خلابک شیطان داغد سوری نیری ما صلکا فجا إلا صلکا فجا غیر فجی کا ما صلکتا فجا إلا صلکا فجا غیر فجی عمرت داویلو تجبه کمالار روانش نو شیطان پاگلار نزی ذکر خدا د خواهشات و خلابه شیطان به سری نه یری انما سلطانه علی الذین يتولونه والذین هم بهم مشركون ده شیطان پانس زرزی چه شیطان چې تعلق د دویستي الله سي دوستینهشته او شرک عقیده داږي جوړا شوی دا د ن ایمان پزری کې نشته نه د شیطان د چ مسلط دې چې بس د پیژوان نه نیولې چکمه زه ته بوجي आवाज ته بوتلللی زه که چې دیو ل خپل دا پیژان هغه پلاس کې ورکړی د روافنه او کلی چې ویې ایمان توکل الله باندې راشي نه بچکی دا خبر هم ډیره جوړه ده د ډیر کر قصا زهنه ته نور رسیږي مګر پس داغه نه دا چې د دې آیت کریمه په مطلب باندې کویش نو د دا ایمان دایو هغه پیدا ادا دا چې د هغه دشمن چې باطینی دی او پستر کو باندې نخ کارږي تا, تا دا حقا دشمن با دا ایمان دا کیفیت پا وجبانی بچکی گی که دا کیفیت ایمانی دی برابر نون شیطان با دا پیزوان نینی چې چه کم خواه دی بوزی اخواه دی بوزی اپر دیر ناروان نارواشی کې با دیر چه بلا فیدا اغدا دا چه اللہ عز و یو قرآن را لگل ده او محمد الرسول اللہ را ده دا دعا دی ارلوی الله دی دا قران د الله په نعمتونه کې یو نعمت الله قران کې بار بار وایي چې ما رحمت در باندې ورکو دا کتاب ما راولې ګور رحمت دې او رحمت دې د مهرباني کتاب دی او د مهرباني کتاب دی او د فضل کتاب دی فضل الله عليك اعظم ا نبی رحم رحمت دې دا د الله نعمت دې لیکن زما عزتمن دا قران دا, دا قرآن بار بار رحمت دې او نبی اسلام رحمت دې خو دې دې اهل کسان پکار دی اهلا دا رحمت الله تعالی کولای سوغت پیدا اخلي نو ار سوغت د قران نه پیدا نشي خاص تلل ار سوغت د محمد رسول الله علی صلاتو سلام نه پیدا نشي خاص تلل مگر الله چې دی کی استعداد ایمانی پیدا شي کله چې ایمانی استعداد پکی ایمان د دیو پذروونکو د دن نو وی نه په دغه وحک د قران نه ومن پیدا خاص تلل کیږي ډیر او د محمد رسول الله نبې آشنا په دې اکثرېږي به عام خلک یې نشه غسته اهل نفاق مشرکین کفار نبی رحمت دی خو ده د پاره غضب دی قران رحمت دی لیکن دغې د پاره توان دی ولا یزيد الظالمین الا خساره دا په عدد قران نه او د محمد رسول الله صرف ایمان او ته ملويږي لکه الله فرمایلی دی ورحمه للذین آمنوا منکم محمد رسول الله رحمت جوړ کړه دو مومینانو لپاره چا کی چې ایمان دې دایره پر رحمت شي دا کیفیت ایمانی درکینو د نبی په دنه شخصسته نه دا د ایمان غټه ګټه دا چې د نبی رسام سره رحمت افسته شي هغه د سړي پر رحمت جوړي او کته کی دا کیفیت نو نه رحمت نه جوړيږي رحمت دې استاد پر بر رحمت نه وي چې دمن شي نه دارنګه قران کریم چې د الله فرمایې د ډیر آیتونو کې دا چې دا کتاب هدن و رحمتا و ورحمت قوم یومنون د ایمان علاوه د پر رحمت ان فی ذالک الایات لقوم یومنون دا قران نفیدی هغه سوکه اخلی شیخ ایمانوی ان تف بالایات دا الله د آیتونو وفیدی هغه سوکه اخلی دا هغه چا د پرم پیدا منګریزیه قران چې چا کې ایمان دی داغید پر دا قران د الله رب العالمین په ادمن ګرځيږي په جالي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا دا په مؤمنانو احسان رسول الله الله تعالی غلا دی دا د نبی رسامت تهګه دا د ایمان پر احسان دی د دې د ایمان د وجه نه پیغمبر دا غید پر رحمت ګرځيږي من گرزي د الله احسان ګرځيږي د الله فضل ګرځيږي د الله مهربانيږي چې دا, دا پیغمبر او دا قران دا هغه چا د پاره چې داږي په زړه کې کیفیت کی د ایمان وي نو د قران نبه مونږ پیدا و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه د حدیثونه دغه صفاتو مونږ پیدا و نو مگر الله جدن زرکی الله به ایمان راشي صحیح ایمان <تصفح> نبه د قران نبه ډیره عجيبه پیدهواله قران کریم مونږه ځقن خلک یې موایي نویر از رام کافرانو لیدل د مشرکینو لیدل د منافقانو لیدل د لیکن فیدت لغو خلق وافست دا چاپزریکي چې د ایمان کې ویتو أغریته فیدا وافست نو دا دوه نبهترین کې دے چې د قران او د حديث او د رسول الله صنم فیدی درکې دا مننم قران کې د زیاد داد اولم یک فهم ان انزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكر لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى فرمای قرآن کافی نه دی داخله نونی خبر غواړي کابل کتاب مراله کې راغلی کنه ان في ذلك لرحمه دا قرآن د الله مې رباني دا او یا داسته ایمان ولته په دالي عام خلک د دین په یاد نه شي سوچ چې په دې کتاب یقین لري سوچ الله باندې یقین لري هر خلک د دین په دا فیدی فید مختصری دارنګه د دا ایمان په ادا غدا دا چې کله سړي کې ایمان راشي د د پزغ کې بيتماناني او چې ایمان پکې نه دا به پریشان وي سمره چې دا ایمانی کیفیت د وچته د اطمینان بډيري اگر کوړه ظاهري تکالیف بوي ته دې دا, دا مطلب نه دی چې مؤمن سړي بس ټول مالونه موندو مخه د پراته او غاړه موټری وب متوالاړي او ارق قسم خواهشات به پوره کی اطمینان جدا شري اتمنان اللہ دا زرچ سریل ورکی دا پا ایمان بانی ملاوی کاثر او دا دا اتمنان نشتا دے آغیو بانی کجرد دا دنیا لگ تکلیف و انتهایی انتہائی پریشانه کی کم مرض و بیماری پر شانه بیماری پریش انتہائی پریشانه کی چیو زیک یو زیک بند راشی کنن بنا تو سخت پریشانه کی یو مرگیر یا انگلین که وقتی رکڑه کسی که والا وی د مؤمنانو طریقه خداده غنځي او زه کې روانی په لار باندې مشکلات راځي زرو قدر الله ما شاء الله الله تقدیر کې کی لیکلو دا مصايب الله لیکلي دي کې چې موږ خیر ده دي کې چې موږ फायदा ده نه پریشاني وتا کارتونه تقدیر راځي غاړیو تاوران شي پیواوړي خدای الله سمج حوک شي تقدیر ورور سيږي او په پریشانې کېږي دمر نه الله تقدیر باندې یقین دی کنه الله باندې یقین دی د الله رب العالمین په حکمت باندې یقین دی چې الله حکیم دی، علیم دی، هغه بې فدی کارونه کې دا کوم چې او پر دې کې फायदा ده. الحمدلله پکې وای. چې الله لیکن د انګریزان د کوفارو طریقې قضا د چې په لار رواني او شرطه غړ او ته بنش. او پرګرام نه برابر دا. او یا نو ترګ دې پر ور وره شي دا. بزور په بزام راکې دي ځان به موي. کوم موبایل و غیره او صاحب هم دې زمکه نه راولي کوم او بددا چې په پرځه به دې مري تر اوره شي. دځینو چې د الله تقدیر کې لري کوي په دې کې به موږ حاجر مې لاو شي په دې کې به ثواب یې زکه څنګه چې موږ لوی الله دې مونږه داغه دا غواړم ان ان الله مونږ دلای الله لو ورته خیر د مصیبتونو راځي مؤمن د کوي خفي صدا شنه شتا غرض دا د چې ایمان ولود ایمان د وجه یو ناشنا اطمینان الله دی ور کوي خصوصا کله چې د خپل الله ذکر کوي د هغه قران او د الله ذکر کوي په سبحان الله الحمدلله سره یا په خپل دماغ یا په خپل زړه باندې کوي نه ناشنا اطمینان او تو راسي الله رب العالمین فرمایل دي او يهدي الیه من انب الله هدايت کوي هغه شاته چې څوک الله ته عنابت لري منيبين سودی الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله هغه کسن چله بنيمان راوړا دی د الله د ذکر د وای جن د داغي ضرورت اطمینان ور رسي وتتم ان قلوبهم بذكر الله الله په ذکر د داغه په اداشوانی د دا داغي ضرورت اطمینان ور رسي تتم ان مزاريس غدا معنی دا دا, دا چوس اوparatunge زمانه کې ارواح کې د کیدا تجدد ته اشاره ده ارواح کې داغي حضرت په د الله په یادول اطمینان ور سره به وکړت هر وخت د ذکر د الله د وبو په شان حیثیت لري او د خران حسیت حیثیت لري داغي د زړه د پاره وتثمن ان قلوبهم بذکر الله د رسول فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شوی ګره اطمینان پر هیڅ کې نشته دی څو د ذکر د الله نه اطمینان پامداوي کې برود ده الا خبردار متوجی بذکر الله خاص په ذکر د الله تطمئن القلوب صرف زړه ته اطمینان رسي په بدن نه دا تخصیص دې بیا د کې خپل پراته دی الله دا تنبه او به ذکر الله جارو مجرونی مخ کې کړه دي دا سر کې په کار دای دا چې رښتوی دا لیکن الله سبحانه وتعالى چې مخ کې کړه دي د حسرت اشاره ده چې خاص په ام دې باندې اطمینان راځي بل چې باندې ناراضي کڅوګي په بچی راولي په خزه باندې په مال باندې راولي په یارانو دوستان باندې راولي نو ناراضي په دې نور شانه باندې اطمینان ناراضي و صلاحه و فلاحه و نعيمه تجريد هذا الحب للرحمن ابن قيم زو يقدا خبر لكل دا شخالگی و دې تمننه دې زره پيوش بلشرا ولي دياران و دوستانه پ زرغو مرخو باندې او پګر زيدو پچکره پا او پاکستانه کانو جن کو دې من نن زنت وې تمنان رسیدې دې دې نشته دي تاسو رب د الله رب العالمين د ذکر نه بغیر په بل ځای کې تمنان ذکر د الله ستو هاي بدیعته کریمه کی د دې د ورځې مسداق دی یو مسداق ده اذنا مسداق وې دا الله ذکر دی توای چې مومن سړی ته د الله نوم واخص ترې شي په قسم کې د زاغیت منان راشي چې تا ته وای چې قسم پر الله دا کار مانه دی کړه بس تا قسم پر الله الله پستا دونه غرش ښه کوي چې سايت منان راشي ټیک دې به نه کړه د الله سبحانه و تعالی د نوم د احترام بل ایثار السلام اسمی سره ویده گنایک والا ولکه دا غلا ولی کہ هغه رچی الله ما سرقت قسم پر لک مغلا کری السلام پدی خبر اطمینان و شکلی دل ورو و یا من بالله وکذبت بصری زود الله ذات منما ده قر نظر تک زیب ما بنی لی در زبہ خطا الله نو مغزه دا مان سره احترام ندی نبیرا السلام سره ویده گنایک وَيَغْلَادِ وَلَادَ وَكڑا لا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مُسَرَّق رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَغَفَرَ اللهُ لَكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلا إِلَٰهَ إِلَّا اللهِ دِلَايَلا إِلَٰهَ إِلَٰهَ وَإِصْدَاد تَصْدِيق ډېر دې پوهه دا گناه ختم شو غلا خو دې وکړه خو دا لا إِلَٰهَ إِلَٰهَ دا وځنه شو د ذکرې مګه دون زور دې رضاداری چې مؤمن شې د الله موږ هغه څلې شي بس داغه په پای ته تصديق کړي اې تمنان به چې بس دا ځماله لپاره کوي دې تا مثلا یو کورلو پې ماسلمانانه فستی دی منکر شې قسم در کوم ته به یی قسم الله کماخس دا قسم په الله چې تا و دس ما ته یو د سړي شغله کې یو کورلو پې دا الله نن به زدونېږي غنامه په دې خبر دی وخت زمون ډېر مسلمانانه پويږي قسم هم ورکی او به د باره بیم راګي کړی او څړې نه پری دي چناسمه تا پورې حق دی راکیو قسم تا پدروه الله انمچه دت چاواخ سره به دادشه درون او عظیم کنی زم مانا ته اطمینان به ذکر الله دا چې مؤمن ته په سبحان الله الحمدلله الله الاه الا الله استغفر الله لا حول او قران به تلاوت و غیره په دې باندې اطمینان رسیږي راو ادا رشته د اطمینان شاندی د زړه کې زاد دادا زړه فراق دې په دې باندې اطمینان دا مونږونی کې د تې اطمینان نهي پریشان اي دا چې د الله زی کونې کې اسې خبره ورې کې د دن دا پرشانه په غپلاتهې وورونه ی چرته یو ځای کې بند را شي سخت پرشانې چې کله به د دی اوو زمم خپل خور رااک ته غې ته به کل زمم که دا حاله در باې نه را ته ته د فلکیفیت ایمانی بي طلبوکه د لانه کفیت د خرار شوید کلهړ د خپل رانو ګپې شوې داله مزه ورکي غپلتونه کې وورونه وتل داله خواان ورکي او خپل کفیت ایمانی هغې مض خبر نه دی نو د د کفیت خراب شوی دی دا الله نه وواړی چې د کفیت لبی ته جوړ کې نومن شوی د اطمینان په دغې کې دی په د نوور شیانه ک ته نه راځي دره معو د اطمینان دلته دا ده ځیک الله دلته قان تهي مومن سړی ته چې کله یو مسله با شي او هغه او ېخوا خبری ته پیش شي چره دا یو کتاب کې لیکل دی او پلان کې سړي ویل دی مفتي سې ویل دی هغه تې مینان ناراض شي دا خداموله نو خبرې ویل او دا انسانانو خبری دي د عام انسانانو داغه حجت نشي کېدله وکړه جوته ویل شي قال الله تعالی الله فرمای قرآن کې دا شي دي او قال عليه الصلاه والسلام او وردا په حدیث حدیث کې راغلی دی او بخاري مذهبه د ترمذي کې دا راغلی او دا حدیث دا معنا دا نباس هغه ته د سیت منان ورورزي چې لکه می خو نه چې په دا مسله باندې ټاکوي دا سي دا قسم صفات تاسو مرګور کې موجود ده ځکه په دا دا سپد دي چې وګورئ دا خبره وک یا کتاب کې وګورئ واشه کې لیکل یا شامل دي کېږي باندې اطمینان هم په ناراضي هچ آیا ته حدیث په دې باب کې ميلاو شي او صریح باباب کی یاداګین استنبات کی پاغه باندې ډېره تسلی کی نو مومنانو ته د الله په ذکر اطمینان راځي مخصودی خبره مې داوه چې دا اطمینان قلبي دا یو د دې دله جنت دا الله عزوجل د نعمت شېله نور کی مگر په ایمان یې ورکه چې مخکنه تا ایمان موجود د الله رسول باندې دا اطمینانونه به تملاوی او چې کله د ایمان کیفیت د جوړ نه ده نه د دې اطمینانونه دغه شان خلق نشي خبرې دا له چه داکی خیت ایمانین نیده نو دیده و جنه دا ایمان دام یو عجیبه پیدا دا چه اللہ سبحانه و طلعه بندگان و طور کهی دا ایمان پا وجبانی سریت مغفرت کی گی قرآن کی دی دا ایمان پا وجبانی دا اللہ رحمت پسری بانی کی گی دا ایمان پا وجبانی دا سری عملون قبلی گی عمل دا دین پا غیر قبلی گی بلکه پا اعمالو کی بہترین عمل دا ایمان دے اجعلتم سقایت الحاج و ع کمن امنه بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله یسعد مجدی ارمبادی و دارنگا اجنه د دی بور کیو ډیر نیکمرنه دی گئی په ایمان وسره نشتا کنه د عملون الله صلی الله علیه او کله چې ایمان په کراه غه ندا د ټول عمل نبی او بلکې د قبول او د اعمالو د پام دغه محور دی دا اساس او تاده او بنیاد دی انما بالله جماد بتانا ال عقبلی کی چې ته ایمان په الله راوړې عمل به ال عقبلی کی چې کله ایمان درګیوی نه ایمان افضل الاعمال هم ده او سبب لقبور الاعمال هم ده هر عمل به زمن ال عقبلی ایمان وي سمره جدا کیفیت یمره عمل الله په دربار کې قبلی عقبلی سمره جدا کیفیت کمزوری کی ګمره عمل کې طاقت کمی ماذا افضل الاعمال للقران داوي للنبي صلى الله عليه العمل افضل يا رسول عمل بهتر دطول قال ايمانا بالله ورسوله الله رسول بن سيمان عمل لدطول امرنا كير ثم ماذا بيد بيس رستا قال الجهاد في الله وبيد كم عملي وبر الوالدين ما بلا سنهجي قال حج مبرور هذا حج باكي او ده غنانه بك او دا رنګه خلق لاق پایک وچلاولای دا بهترين عمل حج مبرور نو په اعمالوک بهترين عمل چې دا ایمان بالله الله سبحانه و تعالی باندې ایمان راول دا غټ عمل دې برابر ول په کار دي د کیفیت او يليې په دا دات چې د دا آخرت پر ورځ باندې کامیابي او جنت ته د دا داخلې د لا دا پغیر ایمان نه کې ان الله غينا امنو وعمل كانت لهم جنات الفردوس نزلا هاغه کس څنګه کې معنی صالح دي جنته فردوس داږي او ایمان ولر چې دا به جنته داخليږي قران کریم کې په دې معنی باندې بشمار بان آیاتونه دي چې چا کې او عمل صالح پاغي کې فولائك لهم الدرجات العلا الله فرمایي دا غید په رات درجات ته ومن ياته مؤمنا قدع من الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا درجات علا بالله ذكرك له وركي وذلك جزاء من تزكى وذاذ نفس تسكيهم ده ذاخره الدوجه دي دي وعزتنا دي دي خوشالين ده بده ايمان ولا غير بن بلشادا نملاوي والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ايمان وتقوى علا وقامت كي عشت دي ده مرتبو بالاحاس ده عزت بالاحاس بنيو ہم نه سدا او چطوال ريفات چدي ده الله ایمان والہ تا ور کوي په دنیا کې مرګ کې اخرت کې مرګ کې يرفا الله الذين ایمان والہ الله ريفات ور کوي په دنیا او اخرت کې او چطوال ودې تم لوي موږ تر بندگان به یو شنه دي شکل په لحاظ باندې موږ به با وادنا سړې د شکل او صورت په لحاظ و ایمان به کوي علي الله به دې شو چټوخه دي په موږ کې به عزت منشي چې استه بشي مقبول عام په خلکو کې الله ولا ريفات ور کوي دا وځان کې دنه د پزري ایمانی کیفیت ډیر مزیدار ده برابر ده یو ملا بای قلیل العلم بای. بای, بای, او یو با بای لیکن ایمانی کیفیت به وڅیږي الله رب العالمین به خلقو کې څه وڅیږي او یو څړای به ډیر منته کنه فلسفي به لیکن ایمانی کیفیت به کمزورې الله بريفات الانوار کوي او تجربه ته شاهدتن به صالح تجربه په دې باندې شاهد او ګوري په امت کې فکر وکي او خلقو کې فکر کول پکاره دي نه دې سره پوي الله سبحانه وتعالى ته دې ایمان باندې ملويږي پېژن اللينا امنوا ایمان علا تایید الله کی مضبوطی اغیلا را قران کریم داسه ګوره نو 5 مره په دې وتا ته د ایمان کارشی چې الله سبحانه تعالی په ایمان څونه په دې ورغی او امصاب روزاله داسه نوري په دې مشته د مزید ملن اشاره وتو کړل زما عزتمنو د دې د وجهه دا ایمان وس برابر ول پکار دی نو د مفتي صاحب زما نه دا چې مخکې وکړو شرع د ایمان دون ډیری پیډی لري نو دایمن ستو وای دا د چیشی ننګ دی چې شرع دا او پیژنې او دغه ځان کې اراولی چې ایمان رکه دونه قیمتي شرع دا شی پیجندل چې دا ستو وای چې شرع چې او دا حاصل کو نظمات کې دی وخت کې د ایمان سلور تعبیر داګه حاصل بد شیوبل تنز دینز دیوی دغه شهر حاصل اول غاړي د ایمان سلوریه پنځه کیفیت دا سلوریه پنځه مزداقاته د ایمان دا د ایمان حقیقت دا, دا ایمان د چ شي من ده کوم یو شی ده چې سره اګلره حاصل کی او دغه فیدی رب العالمین و لور کی دا کمی چې مرکه مند درسونه کې بیان کړل او د دې پښان تنور ام دی رضاته شد د قران او کې نیو مشهور مزداقا چه تاسو پولو تا معلوم دیا وریا دلو ام دیا دا دعام و محدیسین او دا مسلمان و دا اهل سنت و الجماعت مذب دا جیمان دی توایی دا عبارت دی در دری شه ایمان عبارت دی ان د ایمان مزداق دری خبری دی چې دا دری خبری تاکرالی پا پورا په امانه بانه بس تصیم و منی او دغه قفیدی با تولی تا تمید اوی اول تصدیق قلبي. پزړه کې کامل مکمل تصدیق په الله په رسول او د الله په وعده دغه په کتاب د الله په ملاقات او الله رسول چې سویلي دي په خبرو مکمل تصدیق تصدیق تاسو پیژنئ الحمدلله هرکره یو خبر سره په خوله وایو خو داغي مزدان ټوره نه پیژن تصدیق معنی څه ده رښتینی غنل هغه خبرې چې قران و حدیث رشتی چی او حدیث کړې دي رښتې غنل چې او دغه شانت ده واقیم دادہ دا اپدې کې تذبذب نه کول او تردید نه کول چې راکې دی شي کې دی شي په جنات بلکې یقینی تصدیق قلبي الله شته هغه حق ذات ده د کائنات هغه پیدا کړې دي منګه دغه من پسترګو نه دی لیدل لیکن دون چې مونږ تدسی دی الله کا پسترګو الله سبحانه و تعالی هغه ذات چې دې به داکه الله موږ لڅرته مخراکه په یقین په بحث باندې خبره نو نه تفصيلي یقین بحث به ایمان او یقین یو بل ته نږدې دي شاندی لیکن ابحاث داږي جدا دي نو تصديق قلبي چې اطمینان د زړه کې وي بالکل تصديق او یقین نږدې شان شاندی یقین څه توي سکون الفهم بانی بانی دا دا دی توایې سړې پریوشې باندې په یو ځایو دا فهمې پزې باندې ودریږي چې هم د شه د د شې د نشمته دي نه ده یقین دې ته یقین لغت کې سکون توایې آرام توایې چې په زې باندې دی توایې موږ زر کې تصدیق کامل مکمل زمون په الله پر رسول عليه الصلاه والسلام په ټول انبيو ملائکه د الله قران او حديث او د الله په ملګرات راځي جدا حقيقه بری دي بلا شکر شبها او الله مون ته وای زه چې دا خبره حق نه چی چی حق دی تاسو راوکه وای الله سبحانه وتعالى فرمای یومنو نو کوم یو شی دی چې الله تہ نری او دا الله آیتونه نری کا ته پچی شی ما راوړی وای تاند چې خپل په دژیو هم د زیبا په خپل شاته کج وینتي راواو امده چې هیڅ منشت دی واندای نہ ضرور به شي به تصدیق لري نه د الله نماسيوا څو د دې ته تصدیق لري کم یو شي لري چې پیدا پاداکري و آیاته د الله دلائل چې دا نه کې نه کاني چې د الله دی شدات لري کې دا د الله د موجود دی نش په دې سره ایمان نه راوډین دا شیطان چې ته کم دعوت در دینا چې شي لري چې ته پخ ایمان لري کومه خبره تا کړه په چې ته یقین لري فبایشن بعد بعد الله و یمنون الله چې نما او د الله آیتونه په چي شي تضديق کي هغه شي توه انسان کله به د خبره سوچويږي کله به د دوی صحيح تضديق نه دغه پايتون په چي شي باندې تضديق کي هغه شي دا شيطان چې موږ دغه غلط دعوت راکې نو کوم دلی پیش کاغه ان کوم یو شي پیش کړي موږ سره هم نه چا ولاکه دا تخوم ډيره ټوسه خبره وکړه مضبوطه او الله دونه در هر ښکاره پریدو نو قلبي د ډېر زوره به بندگان د سخت متفاويد دي چاپ تصدیق د زریمره دي د چا د شغيري عمره دي عمر د چا د حنتي عمره دي د غنم د دانيا د وربشي او د چا د کوټي عمره دي د چا د غرو عمره دي والایمان اعظم في قلوبهم من الجبل عبد الله بن عمر وايي صحابه بخندلي او رکه بيدونه غټ ایمان له کډ غره په مقدار او د ان بيو به ډیر اوچتي ایماني ډیر اوچتي ایمان رسول الله صلي الله د نه جنتيان دي اعلی كَمَا تَطَرَعَوْنَا الْكَوْكَ بَالْغَبِرَ فِي الْفَقْرِ لَكَ فَأَسْمَان كَيْشِ دَا ستوريا كَلَ پَرِوُزِي يا را خيجِ قَبِرَ دوارا مَانَرَ نو تاسو دستوريا دا دادسي کنا نو ادالان دي جنتين با دي بار خلق تو پای بيوتا غورزيگی حاصل دادس دا صحابه اللي رسول الله تلك منازل الانبیاء دامده پیغمبران درجیه چر سناده سناده ايوا سيان ديو درجين دي رجالن امنو بالله و صدق المرسلين فدغه درجو كي بهره مسو کوسيگي هغه سدي شلا بنيمان راو دي پیغمبرانو كامل تصديق کيړي رجالن بالله الله بني تصديق و صدق المرسلين و تصديق شلا سيوي او دغه پیغمبر حق واي الله در رسول خبره نه دروغ کيږي نه او دا خبرې شایلي قرآن حدیث کې متعالیه لري نبی رحم الله راکوله وای الله را خبرې کوي نبی رحم السلام پیشنګو یاني ور کړې داس موږ ته راځي او موږ ته راځي نبی رحم السلام دا واقعت نو لیدل یو بیان کړی دی دا کدا پس باب د زیاد د ایمان کې د خبره بیانیدل نو تصدیق قلبي دا ډېر زوړ شي بار بار دا تصدیق دا کلو کلو او دا ابراهيم رحم السلام سره کړي الله ته ویلو یا رب ته د امري الله تو فرمایلی چې ولم تو من ست تصدیق نشته دلته د ایمان نه صرف تصدیق مراده عمل معنی نه ده مراده تاسو تصدیق په دې خبره نهست قالا بنا ولینشتا زپه یقین لرم چې تمړي راځو نه ولې شي ولیکي لیت مې نه قلبي د تصدیق نورم لري ارمان چې دې تصدیق کې نورم کمال پیدا شي د دې د هر وخت به مونږ دا کوشش کوو چې د تصدیق موږ نور بړاو شي غټ شي انده چې اوچتي د دې به مؤمن سره کوشش کوي چې دا هم فکر نه ده خبری غم نلیده ده تاوانی انسان ده ده کپیت با ده بیا خرابی گی وقت و وقت ده با جوری هر وقتی و با با توراچه نالله رب العالمین و تبیه چل و رو خده جسلور مرغان راونیسا مشهور و واقعات تاست معلوماته او اگا ترتیر ترتیر که با پگرون و معنی که ده سرون ازان سو سهتا و وزو تاو کرابش ثم دعنه ی اتینه کسایا اگا یو څهګلې دلی او یو جمله خبري ده خبر کې دمر اثر نی لکه څومره چې پسترګلې دلی کې ساری څومره لا تسئلن اضا څومره ترون نه عين اليقين پسترګبه ویني پسترګب ان یقین د دېر زد جوړي د صحابهو ایمان من نوړي او چدې د ډیر وجنه یو واجب کې ده همدا چریده نبی سره سلام زه او داغه معجزات خبر پسترګلې دلی او مونږ هغه نه کې دل دي نه وي مونږ ډیر دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ته وخاته هغه ځکه چې واده کجوري تنه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعکې هغه و درولې وا او هغه ته به خطبه ویلا په دې کې هغه سپجاج ولا حمنا حنين العشر دا چې وګړي کډلسته مشه بلار به وخې چي وي او جنه جړې نبی رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او خوشو به داغه نه غږ او هغه داسې په اران کې ادلا او یت انک انن السبی داسې چې ویاله لکه څنګه چې ماشن کله راول شل چې سکت ټول صحابو موږ د جره د واول نه دا, دا واو و رسول الله صم فرمایل کما ته غاړه نه اخستې او دا زیر مولنه ور کړی کتاب الله جنت کې راخی دی ندی په قیامت پورې جوړل وکړه چې صحابه داسې دا دا حالت د پیغمبر باندې باندې سمري یقین درشه دی ته تاسو ورایو موږ لاوري د سر په خبره او هغه ولېدله بغوغه دا یعقین به ډیر د شه درجه ته برسېدل چې زم چې داغه باخوا بله درجه نه دومره چټ بدایمان جوړ شي غره زاد د جې د تصدیق دا, دا, دا بره براول چی شي الله رسول او چې وشولې ګره ظاهر د مشاهدي خلاف د مشاهدي خو به بمنه تصدیق بکې او خبره کې دی هر انسانن غرزې دی ولعیاغ تقبر عذاب و نشته دی ولله که داغه طنګ زیاده ودي کی و ملائک څنګه را شي واه کسی جوړي کنه دي کی به کڼکې څنګه را کو لاو شيو دا خبرې کې لګي نبی رسول الله فرمایي چې دا, دا انسان له کلمه چې دا په خور کې نه خدمت میږي بازي وای چې دا به ټول لپاره به دا حکم نه وي دا بازو لپاره به با مرقات لیکي غنټ وای دا له کلمه چې دا ډو کې دا, دا انسان نه خور کې د الله رسول فرمایي دا ری په مقدار باقی پاتیکی په پا قبر کې خلا لري یو شیبه از موږ د مشاهده خلاف زمون سترګې به یو څوای او الله رسول به بل څه ویلي موږ څه مشاهده به رد کو او د نو د رسول خبره تصدیق به کوم مشاهده دروغ وای او د شذث تصدیق موږ جوړونه الله با ایمان ترڅو دې مثال بل لادر کوم چې له ذهن کولا وشه دغه صحابه کرامو تر قوا چې نبی رساله یو خبره وکړه او هغه په دمشاهدی خلاف هم وا هم اګیو باندې لا دغه ډیر مثالو نبی یوه منت واره نبی سره صلح سره دا علی رضاانو مقداد بن الاسد او ابو مرصدی غنوی د درې صحابه ولېګل چې تاسو لاره شي روزه ته خا خلا کې اله تم زنا نه روانه دا او دغه سره خطه حاتيب بن ابي بلعول تعاور کړو د مشرکانو د جاسوسي کوي او دا خطه راوړلې دي چې روان شمنډ منډه امام قضیه کاغه زمنډه کړاله کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعین کړو د دې ډول چې خطر او باسه سارا داینه وو او یما سره خط مشت نه یو دغه خطر او باسه وای نهشتلې ویله ټول یو ته بالکل پیداې پکې نه کړې دې پر توګه کدن نه دا دغنه نه نيستې و دا خاطره د ناستر کوټه باندې کومه په دې کې ننله ندی باجه مرګوري ویلي شرحت وسنه څه دې چې زو سملاو نشنو علی رضا ته بقار شو دا یو تبریچ محمد رسول الله ندی ویلي چې د دې څخه ده نو دا, دا ارنګې کنه د دې څخه هم خواشتا ځکه د الله پیغمبر وا چې خواشتا کزمن مشهده کې ناراضی مې په ستر ونیو مې معلوم نک خوښشتا ولی چې خوښشتا دا کې دیني شوس په بل طریقه باندې چې دا خطر دی وسر نه ای ارزېږي چې دې سره وي مزیدي دمکیورګه چې خطر به یار او باسي او کني مبربندوي هغه میر درنده دي در کوم در در ځای نه سره خطر ای ويس لاولې ډو بڑے نه راويسته حدیث کړي به دلته پټ دلته مار کړو هغه نه راويست نو ویرا څنګه خطرونه شي الهل الحديث معالي رضا جماعت وګړه دي تصدیق ته داغه اغه وای چې د الله رسول دا خبره کړې ده که دا خزه ارڅونه دا و او مونږ ته پسورګو نمخاره کیم خطبه د دې سره خامہ اګه چې د الله پیغمبر و چې خط و سره ده علی رضی الله عنه تصدیق کړ انسان اغه به دا فرمایلی والله لو او که کدا پردان لا لریږي کنه او الله مونږ ته زامرہ کاریږي نمز دت یقین هزم یقین ډیر نشي زما ربانه یقین او د الله په دې دلونه یو شان یقین ده چې ما تخره کیږم چې الله زغورا ما مکه الله دا پرده دې دي چې زه وی نه مکه نه زما یقین باندې نشي چاله کده فرشته حق ده دغه باندې بلکې زما تصدیق کلبي په الله سبحانه و تعالی باندې اقبدس دل کې چې بس تر وینم ځکه الله دنه چته مراتب الله ور کړې د مثال شددین ازیت واضح یا صحابره غیرا صلی الله وسلم زما ور ور دي او هغه دستون په لګې درې اسحال بيماري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اس کی ہی اصلہ شاتہ خوروا دیسہ بده دستنه ودرېږي په داوتونه چې و بده درېږي صرف چې دا ولا ورکه چې ولا ورکه لا اس کیری توجوشات په وګو شربت جوړي چې دا یو ورکه داغه دستنه نه رامډې راشه هغه بیره یا رسول الله کوله اصل ورکه چې اس کی به ولا څبه ولورکله هغه دښمنانو وراره راشه به ناغه یا رسول الله مولور کا اصل مولور کا بدښنه نور ډیر راشه نبی رسام درم زله او دی وی چې واه اسکیه سره یابین کوس ناغه ورغه به ولورک وسداه دي څه د دې صحابي د مشاهدي خلاف ده خو ته وګوره مشاهدي خلاف څنګه ده هغه ده چې دغه او دله پرورغره چې نبی رسام دشي دوی راو کې دا ارود او رسول الله له دشي دویور کې څه بيماري نه نه دی نو تاسو څنګه وایي شردا پیغمبر خو ما څه ډاکټر خونده او نو څه طبيب دي چې زره د خبره ومانه وروګار چرته مړن کی هغه ته وایي چې خديور به کوه اوبین ته وښیسته ولا نه ورکي دشي نه کوي بلکې هغه وایي چې وریکا هغه راوړی ولا ورته کومه مړکیږي او کومه زندګی او کومه که ډیریږي او کومه کمیږي خدای الله پیغمبر واشه وایي بس دې کې خیر شي کوم دا به ضرور جوړی ارڅنګ چې یو څه چې نبی رسول الله او عليه وسلم ورې ک او غل د بيماری او دلته نبی رسول الله او عليه وسلم ورې ک باندې عمل کړي پدې تصدیق شته چې را دابه جوړيږي اگر ک په ظاهر کې غنور نه جوړيږي دې خبره به په خوښه ان شاء الله کنه به زیان کولایږي اسکیه حاصله چې سمون करत راغه نبی رسول الله فرمایي صدق الله وکړه الله فرمایي چې عسل او کې شفاء ده نه دي که هر ما ښه شفاشته دا کزوبت نه اخير کوي چې څو تحقيق شيخ کې لیکل چې دې مطلب دا ده چې عسل او کې ضعف دي دي د شاته کې يوم په کې د تلطیف تلطیف ینم دا شریمه د ستنه دا ماده په کې د شټه صفا کوي به ممدد په دې کې د قبض قبضیت پیدا کوي کم دشا داده شکل کل ته اوړې و او په خیرته کلمو کې د د ګن جمعوي د کاذوراتته کې جمعوي د بلغمیات او د ګن بالا مشااد دا کارې چې د تکیب ما دا اس حال پیدا دا کې د ګونه او باید خییت د سفا کوئ سکې چې خیته ترسو سفا شونی س جوړی او د ډاکریلم دا د تبی چې دستونه په چاولې دسممت نه بندې مګرانله چې کمزورې ک ب بندې چې کمزورې شو نو نهې بند د. چکه بندې د کاغه خرابې یا سړې صحتي او چې دا داسنه په وله کې پرې چرواني رواني چې صحتي باقی او زور کیو پرې زیګي پینځه زله دیو کې لږ زګ کې خیر ده او چې کله دا په کمزوري کې راغنه به ولا قبضې ده وای ورکه نشاطه کې دا قانون ده چې دا ګن لري کېدول نکله چې دری پیره د د خېطه کې دروغو دروغ مانس ده نه ګن پکې پروت نه په دی وخت کې دا شاته قبول کار کا او پیدا کاو نو څلورم زنه چې کله ولا ورکه خېټه نو او نشا تتقدم کاروکو چې قبضه وي ولا پیدا کا څلورم زره جوای کیسته و درې جوڑ شو نو په څلورم کارد باندې جوڑ ولې شو ځکه چې خېټه صفاشو انو نویره سلام ته دا معلومه وا اغل الله ظاهری موږ مرګرو باثینی موږ ولا ور کړو چې پرې چې دلته بار بار بدا حلور کو دي څه دخه کې دلی اگر که په ظاهره کې دته بنا جوړتي هکاره کوي او ډاکټر هغه ویږي کنه تاسو تا به دا شي اقرار تاسو به دا تکلیفم راسیږي خو هر د استعمالوي د شي ډاکټر انسری توای د تکلیف بم پکې وي خدای استعمالوي د کې به پرخره کې خيار دي دا تره کې اختيار راغو د دې دی د تصدیق ته سمې راښ تصدیق د دې تصدیق د وژن په انسانانو کې ډېر تفاوت پیدا کی دي د عربو خلقو کې دا د تصدیق ما د ډېر د په نسبت د عجمو د تصدیق کې کشر د نړۍ وړي دي نه بس جنت باندې یقین لري او په آخرت باندې یقین لري او دا ځنه نه چې وایي نه دا اکثر جهادونه کې په عامه دنیا کې جهادونه کې د عربان په توګه مخکې رواني دا ولې تاسو تصدیق ماده دی خلکو کې لري یقین بالآخرت او دا د جنت باندې یقین او د الله په وعده باندې یقین عملونه دونه بزرګان نه یې په ظاهر کې دونه زاکران عباده نه لکه د عجمان کې دا شر دی لري تصدیق دی دی لیکن تصدیق دی کومه عقیدوی نه نقصان دی کې او دغه خلق کي دا یقین <تسجنان> نه <تسجن> دا لري راځي او صحابه چې اگر ابن مسعود وای تاس نه وای په ډیر عمل باندې چت شي وې نه دي په دې وجه نه چې د صحابه عملونه ډیر او تاسو عملونه تابعین و ډیر دي نه په نمستاسو ډیر دي چې کورونه ډیر دی لیکن څه هم ډیر دي لکه په ځل کې چې کم تصدیق او په الله رسول باندې هغه څه تاس نه د دې وجه عمل سره د غټ تصدیق دا ډیر سخت سر لري په نسبت د ډیر عمل د کم تصدیق سره مد د د ایمان میزنا کی زبرل لري لاله ما ما زبره خبه مختصری وکم متصدیق قلبی ایمان دې دی تواي چې تصدیق څړی کرا شي الله باندې د مشاهدی خلاف خبره وستا مخه درازي په قران حدیث به معنی مشاهده بشاته کې نوی را سمجه دا کار بکیو دا بکیو دا بکی دا ټول برازیو کېږي با دا غینه مسله انکار نه کې لیک دې مثال یې ولنن وندې بل هم درکم چې ډېر خلک پای کافر شول چې قران کې دی اجوج اون دې رسام فرمایي قیامت ته نږدې به درا کولا تشرید حدیث کې تشریح کریم کې هم دي چې وخت رابال وعد الحق دا وعد نږدې به راش او یوج ماجوج به کولا من کل حدا بي انسلون بشه را مونږ د وېسودې که په سورته انبیاء درنو کې د یوج ماجوج ذکر ده نبیر خلق وای د دې سنس نشي متاثر کېنو د داد دې دنیوي علوم نه متاثر خلک هغه ودا یوج ماجوج چرته دي امریکا ا دا کو فرتې په ټولو دنیا کې وګرځي دا یوج ماجوج کوم چې یا خو غلط تعویل کوي دا یوج ماجوج به هني ودا یور په لاده کنن څوک وې دا چینې ندي تیر شي دي تاتارین ته یوج ماجوج وې لري واهره غل استویره ټکړي موږ چې حدیث کې چې یوج ماجوج ډېر مخلوق دی د ادم سره سلام اولاد دی په یوزې کې الله بن کړی دي هغه ځه هم انسانل یقیناست لکه یو برازم اعظم ده چې وس دایو شل پنځه لشه کاله وشو چې هغه د خلکو وسی اکتشاف کړی ده وس په اړه یو تنو انسانان دنیا کې موجود او هغه برازم اعظم تنو معلوم اته برازم اعظم ده دنیا کې هغه وسره مکتشف شوی ده وس ماده مشه ده دیوبن پدې شی بر اعظم و وسیږي ټاکو چې به الله وسی ده غوړو منس چې هغه به چې پرانی کې به وسیږي عام انسانان بل شو ورته لکه د د ظاهر نه نورې لارې ته بندي وي شو او غلاره د ذوالقرنین بندګره ملمي د لبې انسانان هم د غزي طعام دا ده چې منو داشته او دا برا کولا ویږي او د حق خبره الله سورې د کې دا فرمایې دي چې دا بزارا کولا او ما دنه الله بنکړي خپل طاقت دغيو نسته چې راوځي وست الله بنکړي دي په ځکه بنکړي دي چرته زمکو د غرونو منځونه کې به بنکړي منږ پامیت تصدیق بلرو بالکل یقین او جزو د کافرانو نه ډیر خلک په اجوج ماجوجي کافر شول هغه نه خلک کافر شوي قرآن کې دا راولې چې ويا علم الله پر رحم پويږي صرف الله پوي 1800 پوهه باندې ډیر خلک پويږي چې کوم دي چې کنه تیریش پماشن باندې ناریو تپه تولګی جدال لک دی دا جنایدا اودن د الله فرمایې چې زبې پويګم نو د قران ته ځبې ست کوي به جدال قران خبره دا د رسولي کې بللنګل داغه جواب الحمدلله تاسو معلوموم دي موږ چې قران سویلی زکه حق دی لیکن د قران په مطلب ځان پويکولم پکار دیګا الله فرمایې چې دی رحم کې هر شخص پروتی هر وخت چې چې نه تفي عمل لا پی بان دا وش کا سعادت باندې الله پويږي ډاکټران په هیڅ کې لرنه پوي داغه الله پويږي ډاکټران پهنه پوي رزق الله پويږي ډاکټران پهنه پوي دد جنتي الله پويږي ډاکټران پهنه پوي عمل الله تعالی ملمنه دا ډاکټر خود اعلی ته پوجا جواب یا <تصفح> علماګر هم ما نه دا د چ په غیر داسبابونه الله پر رحم کې دنه خبردار ده پر دې الله مخه تنشتا او ډاکټر چې پر رحم باندې پويږي ناغه الله پويږي یعلم ما فی الاعلى هغه الروچې هغه باندې پويش ټول دنیا ډاکټرانو راځه ما کوي سنانو تمخه مخفد روا او ته زیات څه معلوم کوي چې دې په ښټه کې الګ دې یا بچې په گشته کنه دانش معلومه ولای ټول دنیا ډاکټرانو دراجة ماشي قرآن دا وایي چې ز پر رحم باندې پويګم په غیر داسبابو او ډاکټر چې پر رحم باندې پوي هغه سبب رواځي زه دې دې پوي په کوم چې په دې اغه دا دځه د زنانه د حیث لګه وش کوم په چاړه او دا بچې به راهي کې پرد سر ور کاره کا پرهیم کې پروده اتره پیاش یعلمه فی الارہم تشویق نشولې ته مشولې او بعد الاسباب او د الله غرز داده خپل قول کې چې پرهیم سر زپوېګم بل څه نه پوي یعنی پګرداس باغله زديات مطلب خوصه پیاش ان شاء الله کنه یا د باران په کې چې باز خبر ورکړي چې له باران کیږي مدام د امکان په اړه درجه کې واجب بارش هونې کین کانه یا هغه په اسباب معلومه یالات غرض دا دی چې الله او رسول چې څه خبرې کړې دي په دې باندې مومن څه تصدیق لری سنس دغه خلاف شو او سیاست دغه خلاف شو او خلاف شو هغه په دروغي او د الله رسول خبری ورشته سیاست څه داسې څه توای علم التجريبي هغه علم تواجد تجربه علم دی تجربه څه چې کله حق کله باطل په خبره پوهې شوې سنس دی توای در خلل د سینس ندوره متاثر دی چې قران او حدیث په رات کوي مخک زمانه کې دا اول سیاره ته چې کړه دا دغه غلطل د امریکایو د روساغه سیاره برالاله اوس په مې ته و غلطاله آیا باج سپوراته نو ډیر خلکو دا ویلی چې را قران کې راځي واسمنه د اسمنه نه نشته دی اسمنه د اسمنه تک زیبيستو وخت چې اسمنه ځکه دا نستوه چې داس په امید د اسمنه بره او ګور بر اسمنه یو غټ مزبوط جسم دی دا سياره په څنګه به ديځه باندې ورته راشواله ملمیک داسمان دا نه نشته دي ګوره د قران تکذیب وک او دا سنس علاوه یو خبره اغه ومانه کاتره کسان تنتاوی چې د جواهر تفسیر کې لیکلی دي جواهر د قران کې دا له اسمان چې ده د غړدي سم نه دي داسه ذرات دي لکه څنګه چې د فضا کې د ذرات دي وایي دنه قرامت کې زيب کړه دی چې احل شوې ده په ری خبره الله سبحان شدا دواز منې مضبوط اني مخلوق دی دا اصل کې خبره ده راسمه نه به داس په کومي لاندې ده دته خود لنکات صلیخ زره میده مزل له سپومې ده دزمکې نو اخلاص سپومې پر دله کا صلیخ زره میده مزل دنې زیاتون الله وینې دا دي اودارند استوری چې دندغه شان لکوملونه کې پراته دي دا دونه او اوس مانی سیدین اگیت انسانان عام نشه قاتل اگر که پیران ور قاتل شي غرض دا د ډیرو خلقو د سینس د وجنہ د دا ډاکټریو دا اصول د وجنہ د خپل باز و غلط تجربه د وجنہ د قرانه د حدیث باندې کافر شوی دي او غلطي عقيدي او نظری جوړي کړې مونږ بس کو د الله او د رسول په خبره کامل مکمل تصديق که سینس دغه خلاف کیږي شي دي د انسانانو علم دي کې په دروغي او هغه الله علم نه کې دروغ نشتا او دارنګه کډاکټری وسولین داکټری وسولم د دا انسانانو علم ده پای پا کې دروغ ختای راتلې شي الله په خبره کې دروغ ختای نشته راتلې و ما رب عن ربك ممثقال ذرة هغه نو شه په ټیګ نه نه څنګه دغه په خبره کې ختای راځي نو دا دارنګه کوم نظریه کې دا چا جوړه کړی ده چې قبر کې عذاب نشته دی او دا نشته دی ملائک نشته دی باندي جنات نشته دی د دې خبره انکار کې دا بد دروغ وایي ځکه چې ستا تینې په باندې ستګولندې الله رب العالمین وی لري او داغه پیغمبر لري دی دی اغه موږ ترا خو دی دی نه پایې تصدیق نه تصدیق د ایمان دیم نمبر لنډ خبره کوم یا اقرار بل لسان په اقرار کې چې شهادت شا الله اله الا الله او شهادت ان محمد ان عبدو ورسولو دي ایمان وای نو دریم نمبر العمل بل ارکان ته دې بدن باندې به عملونه کې کوم عملونه چې قران او حدیث موږ ترا عملونه کول ایمان ولیکي تصدیق د زه د خپل اعتراف او بدن باندې عمل او د ایمان هغه نور تبیحات چي دي هغه به بلې زویې مې چرتد الله په خو به مرسته وکړي او بالله تعالی توفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد